Мене наче хто по обличчі вдарив отим трояндовим вінком. Я кинулася на квіти з ненавистю і почала топтати їх безжалісно, поки знесилено не впала поруч із потрощеними голівками квітів. Я сама була схожа на одну з тих квіток, вбита, зґвалтована вчинками того, кого ще вчора обожнювала, заради доньки заради примарного щастя хоча ніщо не повторюється два рази в одну річку двічі не вийти і в ті два роки які ми після цього прожили разом створюючи ілюзію примарного щастя то була лише химера так ми їздили відпочивати взимку в Єгипет влітку в Чорногорію восени в Прагу Навесні в Японію, щоб доня могла побачити світ. Тато продовжував жити біля нас, та не з нами. Одного разу я вже 16-річна панна прокинулася вночі, не пригадую зараз і чому. Зупинилася біля спальні батьків. Двері були привідхилені, не втрималася і зазирнула до середини. Ранок червня дивився в кімнату через щілинку зле столами гардин. Світало в ті дні дуже рано. Тато спав під вікном на розкладачці. Мама сама на ліжку. Ілюзія створена для дитини казка. Казка завжди закінчується добре, а життя? Пригадуйте дурний жарт. Казка завжди закінчується щасливо тому що оповідач не знає, що після щастя робити з героями. Розділ шостий. Метелик. Мудрих доля веде, дурних волочить. Так казав колись синека. Вела її доля чи волочила, Оксана досі не зрозуміла. Коли заснула там, на мосту, то наче існувала відразу у двох вимірах. І снилося, і марилося, І ясно бачилося водночас. Тут і десь іще поза часом. Гавкання собаки, Міцні чоловічі обійми, Які накривають її теплом, Знайомий ще під губ, Давно не чутий, І такий потрібний. Тоді біла стеля, і тисячі голочок в руки і в ноги. Пече, болить, а вона не має сили ані крикнути, ані поворушитися. З забуття приходить, наче ліки, непритомність. Ще два роки вони з Владом після тримісячної розлуки мучили одне одного заради доньки, заради її щастя, і на зло Ірені. Останньо Оксана не могла собі простити, але те останнє таки стало вирішальним. Якби не тік пинета знущання свекрухи над нею в школі, майже на очах її учнів, а згодом і вдома перед донькою, то вона б ще дуже подумала, чи вибачити влада. Мій син нарешті цілився любов'ю справжньої жінки, і йти йому не потрібна, І ще щось про честь, і ще щось про совість, про віру та надію, про Мар'янку. Два роки примарних надій він виправиться. Полінка мала слушність ніколи. Вона зможе простити всередині та, що не вміла прощати що секундно воювала з тою, що прагнула навчитися робити це. Можливо, оте примусове співіснування тривало б і далі, якби не ліпше б цього ніколи не ставалося. Ніколи. В той день Полінчин Сергій зайшов до неї дещо знічений. Вони вже два роки разом. І ось нарешті радісна звістка. Полінка вагітна на шостому місяці. Оксана знала про це, і раділа за подругу щиро. Подружжя жила в маленькому однокімнатному помешканні у спальному районі Троєщини. Свою квартиру Поля залишилася Гізмундові, бо не хотіла мати від нього нічого, навіть а Залишила прикраси, куплені ним, посуд, куплений за його гроші, килими і меблі, роботу також. Сергій приніс Оксані ключі від квартири і просив навідатися до полі завтра вранці, бо він їде в термінове відрядження, а тут зима і слизько, а дружина, ти ж знаєш, уже на шостому місяці, то може їй щось треба, та навіть товариство, будь ласка, Оксанко. Звісно, звісно, звісно, воно зайде обов'язково, мені щось так важко на душі їхати не хочеться. Поля сміється, і каже, що то в мене синдром молодого татуся. Я ж світиться від щастя. Вранці була неділя, і Оксана, трошки збентежена, поспішила до Полінки, бо навранішні телефоні дзвінки, та не відповідала ні на домашній, ні на мобільний. Сергій три рази за ранок дзвонив. Оксана, як могла, його заспокоювала. Заспокоювала і себе, може повимикала телефони, щоб ніхто не турбував, чи розрядилася батарея, або подалась кудись у справах, а телефон залишила вдома. Коли Оксана зайшла в під'їзд поліного будинку, хвилювання враз переросло в паніку. Щось чорне і гидке літало в повітрі. Найжахливіше було те, що воно наче прилипало до шкіри, і вона не могла цьому опиратися. Відчинила двері Сергієвим ключем, тому що на дзвінки у двері ніхто не відповідав, як і на гримання.